Cartea anunții Pista 16 Celelalte runduri răscoliră sala fără să soluționeze lupta. Iritat de rezistența neașteptată ce se opunea și care îl făcea să gâfăie de o ușoară agitație a inimii, Spandau se înăpusti furios asupra germanului, aplicându-i cu repeziciune toate loviturile profesionale, croșeuri de dreapta și de stânga directe, swinguri și upercuturi, urmărindu-l până în frânghii și făcându-l să-și acopere fața cu mânușile sau să se apuce cu mâinile de adversar. Dar cu toate acestea, gâfâind, roșindu se agitându-se, pleznit, ghiontit, lipit, trântit, nu voia să cadă jos cautat. Spectacol exasperant de rezistență și de ridicol dramatic. În cele din urmă, ultimul gong bătu, punând capăt unei lupte inegale și monotone, între un atleta, cărui eleganță consta în faptul de a culca la pământ dintr-o lovitură, și un individ care refuza totuși să se întinde pe scândurile ringului. Bobby ieși din circ, istovit ca după o ședință de extaz religios. Vera îi îndreptă părul și cravata, în vreme ce el își strângea pumnii de ciudă inconsolabilă că nu sfârmase prin mâna lui Spandau fălcile roșii ale neamțului. Priveirea spectacolul în sine o lăsă indiferentă și chiar era odios. Dar era satisfăcută că asistase la ceva neobișnuit, la o oră neîngăduită. Erau orele două, moment al nopții când dormea de mult în patul ei. Faptul de a veni pe străzile deșerte așa de târziu, la braț cu un om până mai ieri necunoscut, îi dădea o mândrie echivalentă cu aceea primei țigări pentru un băiat. Era fericită. Și-și exprima acest sentiment strângându-se tare de brațul lui Jim. Ajuns în centru, Jim de părere să se abată la un bar, ceea ce Vera a primit cu entuziasm. Nu fuzese niciodată firește într-un asemenea local și la asemenea oră. Scaunele înalte de metal, aspectul de laborator al tășghelei, ceremoniozitatea barmanilor în uniformă albă, o amuzară. Ca de altfel, și femeile cu decolteuri și farduri strigătoare, ce se uitau mirate la această apariție lilială. Vera întrebă naiv ce erau doamnele fardate, însă Jim, autoritar, devenit de pe acum soț, îi ordonă să întoarcă privirea. Influențată de experiența cinematografică, Vera fu dispusă către desfâruri mari, ca acela de avea un cocktail. Totuși, Jim refuză să-i facă capriciul și consimți să-i dea numai un pahar de vermut, băutură pe care fata nu mai consumase. În vreme ce Bobby, punând picior peste picior și cu pălăria de fetru într-o ureche, degusta grav și blazat un pahar de malaga, Vera sorbea prin pai, strâmbând nasul mic, vermutul amar, declarând că e rău. După câteva vreme, însă, excitată și de veghia excepțională, început să clipească din ochi și să simtă o țară dulce și o bucurie ce o făcea să râdă de orice nimic. Devenit moralist, Jim hotărâ retragerea spre ciuda fetei care voia să asculte gezul și porni spre strada polonă. Vera, uimită de aspectul nocturn al orașului, scotea exclamații la tot pasul și punea pe Jim să-i promită că o va duce la cabaret, ceea ce acesta promise hotărât cu egoism să nu facă asta niciodată. Ajunsă în apropierea casei și Bobby, inteligent, intuind situația, porni înainte și disparu înăuntru. Jim și Vera stătură câteva clipe în fața ușii, privindu-se în tăcere și zâmbind, iar Vera trăgând într-una de un nasture al hainei de pe Jim. Așteptau ceva și nu îndrăzneau să-și mărturisească ce. În cele din urmă, Vera, aprinsă de cel din alcool, își apropie gura caldă de urechea lui Jim și șopti -și tremurând de emoție. Acum îți dau voie să faci ce-ai făcut în tren." Înfiorați ca de un act solen de mari destine, Jim se apropie sfios de Vera și, cuprinzându-o pe sub umăr, îi sărută gura cu parfum de virginitate și vermut. Apoi o mângvie pe păr și cu un fi cu minte. O urmări cu privirea până ce ușa se închise în dărătul ei și lumina electrică a geamul unei odăi de la stradă. Capitolul 15 Vinul DIN LIVAN MIREASĂ Abia să răsăcânte cocoșii, treziți de zorile albite de zăpadă și ferestrele casei cu morii sclipiră una după alta de lămpile și lumânările aprinse înăuntru. Pisicile mi-or pe săl, presimțind mișcările din odăi și se frecau de canaturile ușilor. Era ziua nunții și toți săriră din pat de grijă acestui eveniment. În curte se auzeau răcrituri surde și bumnituri de lopat alternate de ignete de tuse. Jim șterse somnoros cristalele de gheață de pe geam și privi în semini tunericul de fiu de afară. Baba Chiva, împășurată într-un număr incalculabil de broboade, și dom Popescu, cu mănuși mari, fără degete, în mâini, săpau mormanele de zăpadă adunate peste noapte și-și tăiau în ele un drum alb, glorios ca o via apia. În odaia Tantei Genca, toate lumânările candelabrului erau aprinse și apele ciucurilor de cristal, trecând prin sarea de gheața geamurilor, se privăceau într-o ploaie fină de scântei albe. Prin fundul curții trecură două mogăldețe cu o ladă mare în mâini, pe care cu șoptiri și semne o vârâră în refectoriu. Jim a prins un chibrit și se uită la ceas. Era ora cinci. Neînțelegând bine ce se petrece în casă și, pătruns de frig, se înveli în plapumă și căută să prindă din nou firul visului ce-l purtase prin munți de zăpadă, după Vera, care îl striga îmbrăcată în blăni albe de hermină de pepiscuri îndepărtate. Cea din tâi care se trezise era Tantia Gepsina. Dându-se jos din pat, aprinse două lumânări și iasca numeroaselor candele din odaia ei Paraclis, apoi început să se închine pe rând la fiecare icoană, făcând câte o metanie cu mâna atinsă de dușumea. Deschise-o a Sfântului Vasile cel Nou, cu slovă chirilică, veche și slinoasă, și citi la întâmplare din trecerile Teodorei prin cele douăzeci de văme ale văzduhului, mai mult șoptind, căci știa pe din afară orice rând. Când ajunsă la rândurile, Deci, fiind eu așa, fără de nicio o nădejde, iată, văzui doi îngeri luminați la chip, care-i venire la mine în chipul a tineri foarte frumoși, ale cărora frumusețe nu iaste cu putința o spune, Fețele lor erau prea ochii ochilor cu multă mângâiare privea, părul capului lor alb ca zăpada, hainele lor ca fulgerul, brâiele lor de aur și erau în cinci peste țâțe în cruciș. Se uită cu mare eres la icoane și spre ușe, ca și când în Prag ar fi putut să apară odată cu zorile, dinspre mormanele de zăpezi ale curții, cei doi îngeri luminoși și se închină larg cu punctuații la fiece umăr și cu o mică reverență. După îndeplinirea acestor ceremonii mistice, își mai trase pe picior o pereche de ciorap de lână aspră, sparse o nucă pe dușumea și o mâncă și luă cu o linguriță dintr-o chisea un pulgăre de dulceață zaharisită. În sfârșit, privind pe geam, redactă mental buletinul meteorologic și compară în amintire ziua prezentă cu cele corespunzătoare din ultimii treizeci de ani. Tantia Gepsina, care nu citea decât cărți sfinte și consulta natura nemijlocit, sculându-se cu noaptea în cap, avea o memorie calendaristică neobișnuită și știa prin afară data sărbătorilor, precum și a nașterilor și morților din familie, cunoștea toate constelațiile de pe cer cu mecanica lor, semnele zodiacale și cele douăsprezece case solare, conjuncția, quadratura și opoziția planetelor, începutul și sfârșitul decadelor astrologice. Țineam minte când căzuse în fiecare an prima zăpadă, când dăduse rămungurii și în ce zodie se e născuse fiecare. Tantia Gepsina deschise un dulap lat, scund, înțesat cu icoane de lemn așezate una peste alta. Luă două icoane mari, stinse și un triptic, reprezentând pe Ioan Botezătorul, le șterse de praf și le înfășură într-o bucată de atlas roșu. Tot din dulap scoase o candelă de argint puțin aburită și o frecă bine cu o cretă pisată. Acestea erau darurile de nuntă destinate pentru Jim și Vera. Apoi început să scotocească într-o ladă lungă de supat în căutarea rochii de gală. Sub candelabrul cu opt lumânări și în fața unei oglinzi livide în rama agintată, Tanti Genka se pieptăna rar și tacticos, scoțând de pe piepte fie ce fir de păr rupt și depunându-l într-o cutie. Din când în când, ridicându-se în picioare, trecea fundul unei farfurioare pe deasupra unei lumânări, până ce acesta se înnegrea de fum. Cu o periuță lua apoi funinginea și o depunea pe părul abia cărunt, pe aici, pe colo. Rochea și mantelul îi erau cu grijă așezate pe imaginea unui fotoliu de cu seară și se gândea acum numai la dar. După ce termină toaleta și privi cu grijă pe geam, goni pisicile din odaie ca martori inoportun și trase de după sobă un fotoliu cam desfundat, din teritza căruia, vărând mâna pe dedesubt, scoase un ciorap de lână umflat. Răsturnă conținutul ciorapului pe masă și l-o după categorii. Erau acolo inele cu broderie complicată, cercei masivi și lânțuroși, precum și marea grafe, în ierbăria metalică a cărora înfloreau flori sclipitoare, roșii grenade, albastri, safire sau galbene ca zeama de portocale topaze. Tantigenca alese câteva obiecte și, strângând georapul la loc, îl ascunse din nou în inima fotoliului. Tanti Mali, sculată ca de obicei de la patru dimineața, se întorsese tocmai atunci din explorație, cu miros de zăpezi în pelerină. Ascunse după sobă un vraf de surcele înghețate, pe care le culesese din curte câteva jurnale vechi, iar din buzunar scoase un pumn de chibrituri furate din bucătărie. Se învârtit multă vreme pe lângă lăzile și cutiile din sală, până ce, hotărându-se, scoase dintr-o cutie plină cu petice, dantele și penajuri un șal turcesc enorm cu desene în cost de păun. Țesătura era pe locuri măcinată de moli și stinsă de umezeală, dar efectul coloristic, de departe, era cu atât mai somptuos. Tantimalii o întinse, o strânse, iar o desfăcu, combătută de două porniri adverse, apoi conciliind extremele, luă un farfe și tăie în două șalul, punând jumătate la loc și înfășurând cealaltă jumătate într-un fragment de jurnal. Într-o sală, tanti Magdalina se sirea să descuie la lumina unei lumânări o ladă lungă, verde... Neizbutin, scoase balamalele putrede cu cleștele. Când dăduca pacul la o parte, o priveliște de mormânt preistoric îi se înfățișă înaintea ochilor. Îngropate într-o mucilagine verzuie de coclel și rugini și acoperite cu o țărână fină de gândaci, moli, omizi mărunte, negre și păroase ca scama de catifea, toate uscate, precum și cu pudra măruntă a lemnului urmegat de cari, se aflau acolo unele peste altele tablale de aramă, cupe, sfeștice, linguri de argint, ferigene mici turcești, farfurii de Birmingham datate 1828 și fel de fel de ibrice, piulițe, talere de alamă și de aramă. Topite, încleiate, plutind într-o mătase a broaștei, păreau ieșite din mâlul unei bălți secate și nu te-ar fi mirat să găsești printre ele câteva lipitori, un melc negru și un mormoloc. Tanti Magdalina le scoase rând pe rând afară, băietându-se și vorbind singură, vresemându-și firește ziua și ceasul când intrase în casa aceea. Le pe dușumea meu atocită, căutând perechile. Câteva vase erau sfârmate. Unele tacâmuri îndoite n ar putut să aleagă șase feligene subțiri, cu mici desene rubinii, două speștice de argint cu flori de stejar, șase pahare de cristal grele ca bulgării de gheață și un vraf de talere de aramă smălțuită de diferite dimensiuni cu inscripții otomane. Ca mamă, gândea ea, trebuia să dovedească vechimea și nobleța neamului ei, dăruind cât mai multe scule. De când ieșea în curte cu ele în brațe, ca să treacă în refectoriu, Domn Popescu ieși înainte cu un iatagant turcesc întors ca un bumerang și cu un pistol lung și ruginit într-o altă mână. — Vai de mine! strigă ea, speriată, lăsând să cadă un sfeșnic în zăpadă. — Ce glume te a apucat să faci și dumneata! Din spaimă poate să-ți vine și-o dambla! Din zorii zilei și până după amiază, femeile se îmbrăcară. Ieșeau atât de rar din casă încât toaleta de stradă devenise un eveniment. Ultima dată când călcaseră pragul porții fusese cu patru ani în urmă la înmormântarea unei rude colaterale. În ziua aceea masa fu abolită și toată lumea stătu închisă în casă, cotrobăind, încercând și bombănind. ieșind în lume, nu prea uzau lucrurile și nici nu aveau sentimentul evoluției modei. Își făceau bună oară o rochie în 1900, pe care n-aveau prilejul să o poartă decât în 1914 și își cumpărau ciorap de broderie în 1913 spre a-i purta în 1925. Când la orele patru se adunară toate în salon, gata de plecare, domn Popescu, deși obișnuit, îi spucnui în râs. Păreau ieșite dintr-un muzeu de mode retrospectiv. Tantii Mali avea pe cap, în jurul nodului de păr bine consolidat, o bonetă de jeuri negre, strălcitoare ca coxul ud. O mantelă lungă, formată din două clopote suprapuse, o acoperea de sus până jos ca un sarcofag de mumie egipteană. Ghenca avea cășuliță și manșon de lutru și gâtul era sugrumat într-o zgardă lată de mici margele. Tanti Caterina purta ciorap de proderie neagră, puși pentru a doua oară în viață, iar celelalte purtau un fel de surtuce de asahan cu mânecile bufante și tichii mici din aceeași plană, de sub care părul cădea în streșini mari, groase. Rochilele erau la toate lungi, până în dușumea și rotate, și din obișnuință le ridicau într-o parte cu o mână, lăsând să se vadă niște ghete prelungi, ridicole, cu nasturi mulți, carâmpi mari, noi și străvechi totodată. Salonul se umplu de un miros pătrunzător de naftalină și molii și domn Popescu să strănute ostentativ. Silvestru a părut și el mai deșirat și încovoiat în lungare din gotă lucioasă ca tuciul lustruit și cu semi pe cap. Mânecile nu-i acopera unde ajuns lungile și tarele manșete și, intimidat în hainele de mult nepurtate, semăna cu Monsieur de Paris, Melancolicul călău. Haideți, frate, odată, că se face târziu!" strigă dom Popescu. După îndemnuri repetate, asistența se urni, așezându-se de la început într-un pluton ordonat. Dom Popescu deschise convoiul, călcând bine dispus, cu melonul pe ureche, cu iataganul înfipt într-un buzunar și cu pistoalele la sân. După el, tanti Mari, la distanță de un metru, ca în marile parade, își clătina bonetul și ducea lin cele două clopote. După altă distanță de un metru, urmau dog de două Monahal, Caterina cu Genka, Agepsina cu Magdalina și Lisandrina cu Fira. Convoiul era în sfârșit închis de sumbrul silvestru. Trecura astfel încet prin fața bisericii, privite de pe geam de mahalagii curioși, o luară pe lângă lucaci și continuară neoseniți drumul pe jos până în strada polonă, căci pensionarele din casa cumoli ieșau rar în lume, dar era în stare să facă de trei ori ocolul orașului pe jos ca o demonstrație de ostilitate împotriva lumii noi, coșcovite, care nu se mai dă jos din tramvai și automobil. Convoiul intră cu demnitate și ostilitate în casa din strada polonă, privit de madame Policrat prin lor nion. Vera însă, intimidată de atâtea femei bătrâne și încă respectoasă față de cei mai în vârstă, sărutăm una la toate, fapt ce stârni admirație. Cele șapte femei o sărutară pe rând pe amândoi obrajii, o mângâiară, o îmbârtire și o contemplară și strânse în cerc își în sfârșit verdictul. E un copil!" Jim era însă furios. Un moment se gândi de-a bine la să le dea pe ușa afară, în pluton, așa cum veniseră. Ideea de a se da în spectacol îl îmbolnăvea și, numai cu multă greutate, Vera îl convinsese să facă cununia religioasă, măcar în casă, fără alți martori decât cei care nu puteau fi evitați, așa pentru ca să fie liniștită și să nu se întâmple ceva rău. Casa era toată luminată a Giorno și ușile date de perete. Spațiile fuseseră lărgite prin retragerea mobilelor spre colțuri, iar în salon, fotoliile imitație Obusson fuseseră răorânduite lângă perete, ca într-o sală de consiliu. Toată lumea se așeză de jur împrejur și așteptă tăcere cu pachetele în mână, ca unul să deschidă vorba. În cele din urmă, Tanti Genka se ridică în picioare și zise solemn, Să fie într-un ceas bun!" Apoi, scoțând dintr-un săculeț de mătase și broderie neagră un pumn de agrafe, cercei și inele, cele mai multe de argint, în lucrătură veche, dar cu foarte mari pietre galbene, roșii și sinilii, le puse pe masa lui Kenz din mișloc. Toți se ridicară pe rând și depuseră ofranda lor, așa încât masa se-i arabă de anticărie, plină cu icoane, talgere de aramă, sfeșnice de argint, feligene, lingurițe, pahare de cristal și firește, cu șalul înjumătățit al tantei Mali. Domn Popescu, desfăcând misteriosul corp contondent, depuse iataganul, precum și pistoalele. Silvestru fu cel din urmă care se ridică. Sfios, rătăcit, puse pe un colț al mesei o carticică cu scoarțe scorojite și se retrase pe scaunul său. Madame Policrat examina cu lornionul piesele și exclama entuziasmată la fiece lucru. Oh, oh, dar e minunat! Ce de lucruri vechi!" În vreme ce Tanti Magdalena, ieșind din odaie, începuse inspecția casei, strâmbând din nas din când în când, din obligația pe care și-o credea ca mamă să deschidă ochii lui Jim, Tanti Genka făcu cu ironie, la cererea doamnei Policrat, istoricul obiectelor. Asta," declară ea, punând mâna pe o pereche de cercei, este de la sora bunicii noastre, Iaca. Așa se purta pe vremea aia." Lucruri solide, nu ca acum. Sreșnicele astea sunt de la nunta mamii În talerile astea mâncau să bunicii noștri. Neamul nostru," observă cu mândrie ghenca, a fost de oameni avuți. Unul era Silvestru, zarafu din Udricani. A venit lumea asta nouă, care umblă tot după cei străinși. Bătrânii au scăpătat. He, he, la nunta Iachii a venit și vodă. Uite, vezi șalul ăsta." Ăsta l-a adus bunicul din Persia! Kenca a desfăcut demonstrativ șalul, dar rămase mirată de scurtimea lui. Dar bine, tață, Mali! observă ea. Ăsta parcă era mai mare! Tanti Mali lăsă capul pudic și zise mieros. A căzutăciun pe el și s-a ars, Genko! Jim, trecând prin salon, Aruncă un ochi în aparență dezinteresat, dar care stabilise intuitiv rostul fiecărei piese în viitorul lui interior și se opri deodată la cărticica lui Silvestru. Fața acestuia se-i făcu de tablă și bărbiei se-i sălbătici. Jim întoarse coperta de pergament și văzu că era un tratat de geografie universală al iezuitului Buffier, tipărit la Veneția în 1752. La atapea de materii găsi și Valahia. Ieși din salon și se îndreptă spre odaia verei, spre a răsfoi în liniște, când, deodată, din filele cărții, se desprinse o hârtiuță albastră. O ridică de jos și constată uimit că era o barcnută de o mie de lei, nouă, împăturită. Vrea să se înapoieze în salon ca să dea hârtia rătăcită lui Silvestru, dar alte două hârtii la fel căzură jos. Frunzării firele și observă că fiecarei pagini îi corespundea de o bancnotă și că volumul avea 444 de pagini. Stătu un moment la îndoială dacă trebuia să întrebe pe Silvestru de rostul banilor sau nu era mai bine să înțeleagă ceea ce era mai firesc, că banii fuseseră dăruiți lui, evitând darea în bileaga gestului față de mătuși, când la ușă se auzi rătropote și tuse și în hol năpădiu un popă masiv cu barbă mare, afumată și închiciurată și ochii groși și reți, care zise tare și jovial. Bună seara, taică!" Jim se cură cartea în buzunar și fugi vesel, nu atât de popă cât de bani, să caute pe Vera. După o jumătate de ceas, ceremonia de care a pusese atâta silă Jim începu. În picioare, de jur împrejurul salonului, ședeau cei nouă pensionare ai casei cu Moli, Madame Policrat, foarte fardată și seniorială, domnul Emilian Protopopescu cu mămica, Bobby în smoking împrumutat și în apropierea mesei, gata pentru funcțiunea de naș, un ofițer înalt ca un ulan, dar cu fața copilăroasă și zâmbitoare, care intrase de curând, bătând din pinten și salutând militarește asistența, și o femeie tânără, elegantă, dar plână în ochi și în încovoierea nuda și respir. Spinerii. Erau cum Nadul și sora Verei. Jim veni și el încruntat și așteptă la un semn al popii cu barba afumată lângă masă. Dacă n-ar fi iubit-o pe Vera, ar fi făcut extravaganțe, ar fi sărit bună pe geam sau s-ar fi agățat de candelabru, lăsându-i pe toți cu gura căscată. Atâția martor la solemnitatea vieții lui, îi se părea odioși. Supărarea îi trecut însă pe dată ce Vera, intimidată, păși pragul în roche de mireasă, condusă de două tinere fete pline de importanța misiunilor. Un fior de gravitate e trecut prin inimă și așteptă cu spiritul critic mai potolit ca evenimentul să se petreacă. Îmbrăcată în alb și cu cununa grea de beteală în jurul luciosului breton, Vera era angelică. Ochii îi sclipeau ca ude și colțul gurii tremura într-un zâmbet continuu de sfială, uimire și fericire. Veni cu atâta smerenie spre Jim, încât acesta se gândi să o ia în brațe și să o învârtească prin casă, sub ochii holbați ai popii și ai dascălui galben ca de Ictor. Farba Parva afumată a popii și pândăcerea lui masiv îi se părură lui Jim demoniace. În jurul verei ar fi voit o gardă sălcitoare de 12 genii și deasupra o ploaie de artificii planetare căzând lent, languros, ca în soare de afară, nu însă aci, în mijlocul atâtor fețe zbărcite, ci undeva pe plaja mării sau într-un pat de mic hotel de provincie, ca o binecuvântare înainte de întâi atingere corporală. Părintele începu să cădelnițeze în jurul mesei pe care erau cununile, în vreme ce galbenul dascăl îngăna pe nas cu ochi în tavan. — Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavăție! ție! Slujba pornind colăcită și cu fum de tămâie, părintele mărăind profund, dascălul îmbârtind melodia nazală în chip de melc. Din când în când una din bătrâne se închina rar și cu cernic, rămânând apoi pironită spre miri. Pera Pe de smerită și urmărea cu ochi ascultători punctele ceremoniei și Jim îi simțea alături răsuflarea broasă și caldă. Părintele tușitare tare și recită apoi cu glas mărâitor. Stăpâne Dumnezeule cel preacurat și ziditorul a toată făptura care pentru iubirea ta de oameni ai prefăcut asta strămoșului Adam într-o femeie și ei binecuvântat și ai zis, creșteți și vă mulți și stăpâniți pământul și prea amândoi ai arătat un trup prin însoțire că pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care i-au însoțit Dumnezeu omul să nu-i despartă. Cela ce ai binecuvântat pe robotul tău Avram și ai deschis pântecele sarei și le-ai făcut tata multor neamuri, care le-ai dăruit pe Isaac Rebechi și ai binecuvântat nașterea ei și ai însoțit pe Iacob cu Rahila și dintr-un ai arătat 12 patriarhi, celă ce ai însoțit lui Iosif preasineta și le-ai dăruit roada nașterii de prunci pe Efrem și pe Manasi. Trimite darul tău ceresc peste robită Ioan și Vera, și dă roabei tale acesteia într-o toate să se plece bărbatului său și robului tău acesteia să fie cap femei și să viețuiască după voia ta. Jim făcu ușor cu cotul verei, iar domn Popescu le clipi la și din ochi. Vera a ascultat tulburată și rușinată în soțile lui Isaac cu Rebecca și a lui Moise cu Semfora, însă era fericită și avea sentimentul că o misiune mare înfricoșată îi se încredința. Ridica pe furiș ochii la Jim și zâmbi. Adu-te aminte!" Continuă cântători parintele Doamne Dumnezeul nostru, de robul tăuan și de roaba ta vera și bine cuvântează pre dânsii, dă-le roadă pântecelui prunci buni, o tocmire în gânsul fetelor și trupul, în i ca cedrii divanului ca o vie odrăslită, dă sămânță de spic, ca toată îndesularea vând să sporească spre tot lucrul bun și bine plăcuție, și să vadă pre fii, fiilor lor, ca niște mlădițe tinere de măslini împrejurul meseilor, și bine plăcând înaintea ta să strălucească lucească calumnătorii pe întru tine domni. Domnul nostru!" tanti Magdalena se închină cu mare bravie, bolborosind ceva în sine, iar Vera, emoționată, jură în gândul ei, fără să știe de ce, că va face copil. Apoi părintele, făcând cu cununia cruce asupra lui Jim, zise de trei ori, Cunună se robului Dumnezeu Ioan cu roaba lui Dumnezeu Vera, numele tatălui și al fiului și al sfântului Duh." Toată asistența se închină afară de Bobi. Părintele repetă ceremonialul cu Vera. Cunună se roaba lui Dumnezeu Vera, cu robul lui Dumnezeu Ioan, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Încheie pe nas dascălul. Jim era emoționat de gândul că Vera era acum pe deplina lui, dar ar fi vrut să se termine totul mai iute și să fugă de acolo, conduși de garda celor 12 genii nupțiale pe care le credea printre lumânări în jurului. Părintele îi sfătui cu solemnitate după epistola către efeseni, a Sfântului Apostol Pavel. Bărbaților, iubiți-vă femeile voastre, precum și Hristos a iubit biserica și presine sine s-a dat pentru dânsa ca să o sfințească. Așa sunt datori bărbații să-și iubească femeile lor ca și trupurile lor. Cel ce iubește pe femeia sa, presine sine se iubește.